Ja he tulivat toiselle puolelle järveä kerasalaisten alueelle. Ja kohta kun hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa, sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla, huutain ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä. Ja huutain suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä vallotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomaisillaan sille, lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki. Ja Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi? Niin se sanoi hänelle, Legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja se pyytämällä pyysi häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella, ja ne pyysivät häntä sanoen, lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin kaksi sikaa, syöksyi jyrkänettä alas järveen, ja ne hukkuivat järveen. Ja niiden paimentajat pakenivat, ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo, ja näkivät riivatun, jossa Leegio oli ollut, Istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään, ja he peljästyivät. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt, ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan. Ja hänen astuessaan venheeseen se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi hänelle, mene kotisi omaistesi luo, ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on tehnyt sinulle, ja kuinka hän on sinua armahtanut. Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmettelivät. Kun Jeesus oli venheellä kulkenut takaisin toiselle puolelle, kokoontui paljon kansaa hänen luoksensa, ja hän oli järven rannalla. Niin tuli muuan synagogan esimies nimeltä Jairus, ja lankesi hänet nähdessään hänen jalkojensa juureen, pyysi häntä hartaasti ja sanoi, Pieni tyttäreni on kuolemaisillaan, tule! Ja pane kätensi hänen päällensä, että hän tulisi terveeksi ja jäisi eloon. Niin hän lähti hänen kansansa, ja häntä seurasi suuri kansan paljous ja he tunkeutuivat hänen ympärilleen. Ja siellä oli nainen, joka oli sairastanut veren juoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä. Ja kuluttanut kaiken omaisuutensa, saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta, ja tuli kansan joukossa takapäin, ja koski hänen vaippaansa. Sillä hän sanoi, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitaan, niin tulen terveeksi. Ja heti hänen verensä lähde kuivui. Ja hän tunsi ruumiissansa, että oli parantunut vaivastaan. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voimaa oli lähtenyt hänestä, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini?" Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskenavan ympärilläsi ja sanot, kuka minuun koski. Mutta hän katseli ympärilleen, nähdäksensä, kuka sen oli tehnyt. Niin nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut, ja tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Mutta Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi, mene rauhaan. Ja ole terve vaivastasi. Hänen vielä puhuessaan tultiin synagogan esimiehen kotoa sanomaan. Tyttäresi kuoli, miksi enää vaivaat opettajaa. Mutta Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä puhuttiin, vaan sanoi synagogan esimiehelle, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja hän ei sallinut kenenkään muun seurata mukanansa kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen, Jaakobin veljen. Ja he tulivat synagogan esimiehen taloon, ja hän näki hälisevän joukon ja ääneensä itkeviä ja vaikeroivia. Ja käydessään sisään hän sanoi heille, mitä te hälisette ja itkette? Lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. Niin he nauroivat häntä, mutta hän ajoi kaikki ulos ja otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja meni sisälle sinne, missä lapsi makasi. Ja hän tarttui lapsen käteen ja sanoi hänelle, Talita kuum, se on käännettynä, tyttö. Minä sanon sinulle, nouse. Ja heti tyttö nousi ja käveli, sillä hän oli 12-vuotias. Ja he joutuivat suuren hämmästyksen valtaan. Ja hän kielsi ankarasti heitä antamasta kenellekään tietoa tästä, ja käski antaa tytölle syötävää.